21. fejezet, Erkül poáró nyomon Poáró csendesebbre fogta a hangját és belefogott a dolog magyarázatába. Megértem, hogy valamiképpen furcsán hangzik neked, kedves barátom, hogy egy ember a saját meggyilkolását kitervelje. Olyan furcsa ez, hogy szinte kényszerítve érzed magad eldobni az igazságot, mint a csak valami fantasztikus álom volna, és kitalálsz egy még fantasztikusabb történetet, mert azt hiszed, hogy ez az igazság. Igen, igen. Mössző Ronó a saját meggyilkolását. Ez kétségtelen, kedves Hastings, csak egy dolog van, amire nem gondolsz. Azt tud, hogy Monsieur Reno egyáltalán nem akart meghalni. Mély megdöbbenéssel hallgattam. Hiába nézel úgy rám, ez így van, mondta Poirot barátságosan. Ahhoz a gyilkossághoz, amit Monsieur Reno kitalált, semmiféle gyilkossal nem volt szükség, mert ez egyáltalán nem akart meghalni, de hullára nagyon is szükség volt. Most nézzük meg a dolgokat ebből a szempontból. Emlékezzél vissza! Zsorskönő menekül az igazságszolgáltatás elől. Elkerül Kanadába, itt állnéven megnősül, Dél-Amerikába vándorol, a különböző üzetekkel nagy vagyont szerez. A honvágy azonban állandóan kínozza. Közben eltelik húsz év, a külse is egészen megváltozik, jó nevet szerez magának, úgyhogy nem kell félnie attól, hogy bárki is felismerje benne a sok évvel ezelőtt megszökött gonosztevőt. Lassan megérlelődik benne a gondolat, hogy nyugodtan visszatérhet. Angliában telepszik le, Danyarat Franciaországban tölti. A végzett végtidozatos hatalom, amely az emberek sorsát irányítja, és nem engedi, hogy végképp elmeneküljön teteinek következményei elől, szerencsétlenségére merlinville vezérli. Egész Franciaországban ez az egyetlen hely, amely veszélyes telt ránézve, mert itt él az az egyetlen személy, aki felismerheti. Madame Dobreuil mikor meglátja őt, rögtön rájön, hogyha ügyes, akkor most kimérítetlen aranybánya nyílt meg előtte, és ő nem is rást, hogy az kiaknázza. A férfi teljesen ki van neki szolgáltatva. És meg, teljesen. És nincs rám mód, hogy segíteni tudna magán. Az asszony ezt tudja, és valósággal fosztogatja védtelen áldozatát. Most azonban történik valami, ami elkerülhetetlen volt. Jack beleszerett az asszony gyönyörű lányába, akit nap, mint nap lát, és mindáron el akarja venni felségül. Monsieur Renaud semmi körülmények között sem mehet bele ebbe, és igyekszik is mindáron megakadályozni, hogy fia elvegye ennek a sötét lelkű asszonynak a lányát. Maga Jack semmit nem tudatja múltjáról, az édesanyja azonban mindent tud. Madame Rono erős akaratú asszony, és szenvedésen szereti a férjét. Összeülnek és megbeszélik a dolgot. Renó nem lát más utat a menekülésre, mint a halált. Látszólag meg kell halnia, hogy Madame Dobroynek legyen tovább alapja a zsaroláshoz. A valóságban azonban meg akar szökni idegen országba, ahol újabb alatt új életet kezdene. Madame Rono egy ideig játszana az özvegy szerepét, azután pedig eltűnne és utána menne. Éppen ezért fontos, hogy a vagyon az asszony kezében legyen, és ezért változtatja meg a végrendeletét. Hogy eredetileg ugyan akarták megoldani azt a kérdést, hogy Mössző Ronó eltemettessék a nélkül, hogy meghalna, azt nem tudom. Lehet, hogy valami kritikáról akartak hullát beszerezni, esetleg tűzvészel kombinálni a dolgot, de mielőtt ebben a kérdésben határoztak volna, történt valami, ami a kezükre játszott. Egy közönséges csavargó, valami erőszakos és iszákos alak egy napon behatolt a kertbe. Valószínűleg, hogy lopjon valamit. Renault észrevette, kísértett és ki akarta dobni, dulakodást támadt köztük, amelynek izgalmában a csavargó epileptikus rohamot kapott, összesett és meghalt. Renault rögtön látta, hogy nem vár kitűnő alkalom adódó tervük végrehajtásához. Segítségül hívja a feleségét, a hullát beviszik együtt a kunyhóba. A férfi nem hasonlít Renaulthoz, de középkorú ember, sablonos francia külsővel, és ez teljesen elég. Úgy képzelem, hogy ott fentültek a padon, közel a házhoz, amikor tervüket megbeszélték. A terv egyszerű volt. A fontos csak az volt, hogy edül Madame Renault legyen jelen akkor, amikor a hullát hivatalosan agnoszkálják. Ezért kellett eltávolítani az útból Jack Renault és a sofőrt, aki két éve szolgál a háznál. Számítottak arra, hogy a nőcserédek nem fognak merészelni közeledni a hullához. A biztonság kedvéért Renault még olyan intézkedéseket is tett, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a részleteket nem túlságosan ismerős egyeneket megtéveszthesse. A sofőr szabadságolták és őrgőnyöztet Jacknek, hogy utazzék Buenos Airesbe. Azért válaszoltak éppen ezt a várost, hogy valószínűség azt a mesét, amit Röno kitalált. Hallott rólam, mint régi módi kiszolgált detektívről, írt nekem, tudva, hogy amikor megérkezem, annak írt levél meg fogja téveszenie a vizsgáló bírót, mint ahogy így is történt. Felöltöztették a hullát rönő ruhájába, és rongyos ruhát a kunyhó ajtajában hagyták, mert nem tartották ajánlatosnak bevinni a házba. Ezután, hogy valószínűsítsék a mesét, amelyet Madame Runónak kellett elmondania, elővették a repülőalkatrészből készült tört, és szíven szúrtak vele a halottat. Éjszaka az után előbb megkötözte feleségét, és a száját is betömte, azután ásót keresett, és megástalsírt azon a helyen, ahol tudta, hogy az a, hogy is hívják, bunker készül. Fontos volt, hogy megtalálják a holttestet, hogy Madame Dobrő gyanút ne fogjon. Eltemetni azonban mégis kellett, már csak azért is, hogy elteljék egy kis idő, és ennek folytán a felismerés veszélye még kisebb legyen. Úgy tervezték, hogy miután az egész mese meg van rendezve, Renaud majd felveszi a csavargó ruháit, kisúrran az állomásra és elhagy a a 12.10-es vonattal. Miután a dolog úgy volt beállítva, hogy a büntény két óra után történt, nem kellett félni attól, hogy üldözni fogják. Meg fogod most már érteni, hogy a tovább poáró, hogy miért volt olyan türelmetlen, amikor Bella vállatonul meglátogatta. Minden pillanatnyi nem végzetes lehetett a tervére nézve. Szeretett volna szabadulni ettől a bellától olyan gyorsan, ahogy csak lehet. A nő elment, és ő munkához látott. A főkaputárva nyitva hagyta, hogy azt a látszatott kelcse, mint a gyilkosok azon áthagyták volna el a házat. Megkötözte a feleségét, és betömte a száját, most azonban nem követte el azt a hibát, mint 22 évvel ezelőtt, amikor a lazzakötelékek tették gyanúsá bűntársát. Most alaposan megkötözte az asszonyt. Én mi az elmondandó történetet illeti, az ugyanaz volt, mint akkor. Ebből is látszik, hogy az emberi lélek öntudatlan is védekezik minden eredetiség ellen. Hűvös éjszaka volt. Ezért alsó ruháira felső kabátot húz, amelyet azután a hullával együtt el akart temetni. Az ablakon ment ki, és gondosan elsimította a nyomokat a virágágyban, nem is sejtve, hogy éppen ezzel szolgáltatta magára a legbiztosabb bizonyítékokat. Kiment az elhagyatott golfpályára, és ásni kezdett, amikor... Nos, vágtam közbe feszült érdeklődéssel. Amikor, mondta Poiró komolyan. Az igazságszolgáltatás, amely annyi ideig késlekedett, végre utolérte. Valami ismeretlen kéz hátba szúrta. Most már megérthetett Hastings, hogy miért beszélek én állandóan két bűncselekményről. Az egyik az, amelynek kiderítését M. Ronó elbizakodottan rám bízta, azonban alaposan tévedett, mert nagyon is alábecsülte erkül Poirot. Ez a bünté megvan oldva. Van azonban egy másik bűncselekmény is, amelyet már nehezebb lesz kideríteni, mert a tetes elég okos volt ahhoz, hogy ne használjon a maga védelmére semmi mást, mint amit Monsieur Bruno már előkészített. Ez a különösen csodálatra méltó és döbbenetes rejtémi megoldásra vár. És az olyan fiatal kezdő, mint Siró, aki nem nagy súlyt helyez körülményekre, sohasem fogja megoldani a titkot. Nagyszerű vagy, Poáró, kiáltottam Nagy Nagyszerű vagy. Nem hiszem, hogy volna a világon valaki, aki ezt utána tudná csinálni. Úgy látszik tetszett neki a dicséret, mert láttam rajta először életemben, hogy zavarba jön. Úgy hát mégsem vetted meg szegény öreg Poáró papát? kérdezett répes szemrehányással. És hajlandó vagy visszavonni a hűséges amelyet az emberi vadász kutyának fogadtál? Ahol zsírót állandóan nevezte, sohasem tévesztette a hatását, és mindig megnevetetett. Természetesen, hiszen olyan ügyesen lepipáltad. Az a szegény zsíró, mondta Poáró, miközben eredménytelenül ügyekezett szerény arcot vágni. Nem mindig az ostobaságának köszönhette a sikertelenségét, hanem a szerencsés üldözte. Ott volt például az a sötét hajszál, ami a törre volt csavarodva. Be kell ismerni, hogy megtévesztő volt. Őszintén megvavapóáró, mondtam halkan, még most sem tudom, hogy tulajdonképpen kinek a haja volt az. Természetesen Madame Renoué. Ezért mondottam, hogy a balszerencsés közre játszott. Az asszony haja eredetileg sötét volt, de most már erősen őszül. Györ úgy maradhatott volna ott egy hajszál is, és ekkor semmiképp sem jutott volna a arra a gondolatra, hogy a hajszál jacqueline származik. De ez csak az egyik dolog. A zsíróféle teóriánál a tényeket kell megnyomorítani, hogy belepasszoljanak az elméletbe. Emlékszel, hogy két ember nyomát talált meg a kunyhóban, egy férfiét és egy asszonyét. Már most ez se sem illet bele a rekonstrukcióba, amit ő állított fel az esetről, éppen ezért nem emlegeti azóta. Nos, látod, ezt nevezjük rendszeres munkának. A nagy zsíró, aki nem más, mint üres és felfúválkodott ami az állandó fontoskodás oldagat meg. De én, erkőpoáró, akit annyira lenéz, én eztek az a tű, amely fölszúrja, hogy kipukkod tőle a hólyag. Így né? mondta és kezével illusztrálta a dolgot. Ezután megnyugodva folytatta. Annyi bizonyos, hogy ma nem beszélni fog, ha felépül. Úgy látszik, eddig nem gondolt arra, hogy fiát fogják dönusítani a gyilkossággal. De ez természetes is, mert azt hitte, hogy a fiatalember az Anzóra fedélzetén van jó egészségben. Ez aztán az asszony Hastings. Micsoda erő, micsoda önfegyelem. Csak egyszer fordult elő, hogy elszólta magát. Akkor, amikor meglepetve fiának váratlan megérkezésén így szólt: Nem baj, azután, ami történt, most már mindegy. Ez senki sem vette észre, helyesebben, senki sem értette ezeknek a szavaknak a jelentőségét. Micsoda rettenetes szerepet kell eljátszani ennek a szegény asszonynak. Képzeld el ezt a rettetes érzést, amikor elmegy, hogy identifikálja a holttestet, és látja férjének élettelen akiről azt hitte, hogy már ezer mérföldnyire van innen. Nem csoda, hogy elájult. És azóta is. Bánata is kétségbeesése mellett milyen hősiesen játszott a szerepét, és micsoda félelem kínoszta. És mégsem szólhat egy szót sem, és nem vezetett bennünket az igazi gyilkosok nyomára, mert a fia miatt senkinek sem szabad tudnia, hogy Paul azonos a gyilkos Zsorskönőval. És az utolsó és legkeserű pohár az volt, amikor nyilvánosan azt kellett mondania, hogy Madame Dobroy szeretője volt az urának, miután a zsarolásra való célzás fészetes lett volna titkára nézve, és milyen ügyesen bánt a vizsgáló bíróval, amikor ez azt kérdezte tőle, hogy van e a férje előéletének valami titka, semmi romantikus uram biztosíthatom, felelte. Valóban tökéletes volt a megbocsátó hang és a szomorú gúny árnyalata. Maga Mölszé óté is úgy érezte, hogy semmi értelme sincs ezen a nyomon folytatni a vizsgálatot, Barátom, ez az asszony, a szony, a gonosztevőt szeretett is, nagyon szerette az urát, az bizonyos. Elhallgatott és a gondolataiban mélyet. Még valami poháró, mondtam kíváncsian. Mi van azzal a csővel? Hát ezt csak érted. Ezzel akarta felismeretleníteni az áldozat arcát. Ez volt az első dolog, ami a helyes nyomra vezetett. És az a két balkezes zsíró teljesen elfelejtkezett róla a nagy gyúfa végkeresésben. Ezért mondtam én neked, hogy a két méteres bizonyíték éppen olyan jó lehet, mint a két milliméteres. Az a fő, hogy ennyire vagyunk. Most már zsíros sem lesz akkora a legény. Mondtam gyorsan, hogy eltereljem a figyelmet arról, hogy annak idején én sem láttam tovább az orromnál. Kérdés, hogy használni fog a lecke zsírónak, mert a vértelen rossz metódus tacára az igazítettest fogta el, akkor mi hiába beszélünk neki. Azt hiszem mégis. De hirtelen abba hagytam, mert ráászmertem, hogy új helyzet előtt állunk. Látott Hastings, milyen messzire jutottunk, és most mégis teljesen újból kell kezdenünk, csoválta a fejét Poirot. Kiolta meg Monsieur Renaudt? Valaki azon az éjszakán 12 óra előtt a közelében volt. Valaki, akinek az ő halála hasznára lehetett. Hát bizony, ezek a körülmények nagyon ráállínek Jack Annál is inkább, mert a bűntények nem kellett szükségképpen előre megfontoltnak lennie, azután meg itt van a tör. Megálltam, erre nem is gondoltam. Igen, veleltem aztán. Madame Renaud tőre az volt, amelyel a volt csavargot szúrták meg, így hát két törnek kell lennie. Úgy van, és el lehet képzelni, hogy a második tör Jack birtokában volt, de ebben a pillanatban ez nem is olyan fontos, más jutott nekem az eszembe. Van ennél sokkal súlyosabb bizonyíték is, ez pedig ismét élettani. Az átöröklés barátom. Jack akár akárhogy veszük is a dolgot, mégiscsak az apja fia és az apja Zsors Konő volt. A hangja komoly és megfontolt volt, és akaratom ellenére is erősen hatott rám, amit mondott. – Ez az, amire az előbb gondoltál? – kérdeztem. Válasz helyett Poirón megnézte krumpli formájú óráját, és megkérdezte. – Hány órakor indul a délutáni, ha Jokaléból? – Úgy öt óra azt hiszem. – Az megfelel. Még van időnk. – Mi az, te Angliába utazol? – kérdezte megütközve. – Úgy van, barátom. – No, és miért? – Fontos tanút szeretnék ott megtalálni. Ugyan kit? Csodálkoztam. Poirot különös mosolya felállt. Miss Bella Düvint. De hát hogyan akarod megtalálni, hiszen semmit sem tudsz róla? Az tény, de sokat sejtek. Tegyük fel, hogy valóban Bella Düvinnek hívják, és miután ez a név kicsit ismerős volt Möszjöszton előtt, de nem a Rönó családdal kapcsolatban, valószínű, hogy színésznő. Jack a 22 éves fiatalember és sok pénze van, bizonyos tehát, hogy első szerelmét a színházak körül ismerte meg. Ez azért is valószínű, mert Ronó csekkel akarta elhallgattatni a nőt. Azt hiszem, hogy egészen könnyen meg fogom találni, különösen ennek a segítségével. Ezzel elővette azt a fényképet, amelyet Jack Ronó fiókjából vett ki, mikor a hol miatt átvizsgálta. Szeretettel Bellától. Ez volt ráírva a képre, de nem ez volt az, ami megdöbbentett. Mert ha nem is valami nagy volt a hasonlóság, de mégis félre ismeretetlen volt. Valami hideget éreztem a szívem körül, mintha nagy szerencsétlenségért volna, mert a fénykép hamu arcához hasonlított.